You miss me, oh, I don't really care anymore Too much water under the bridges You say you still love me, oh, I don't know anymore Don't want tear up all the stitches It's a brand new day It's a brand new day I've come a long, long way It's a brand new day Sådär, nu har vi eh, välkomna till pågångssnitt. Vad är det för skit? Jag Är så? Kanske. Ja. ja. Var det inte det förra gången? Ja. 243 då. Ja. Nånting. Vi sitter på toäng. Vad anledning till det? Det här ska köpa gitarr. <laughs> Jag coachar fram det till att riktning söper. Ja, från dit litet Kort, Jo det, det, det 20, var, jo det, det var, det var som i, i Hamburg. <laughs> Då är var det var en verkligen <laughs> var en inte vi, vi, kan gå, vi kan gå med upp till, till 80 000. <laughs> 8 <000. laughs> vi, vi går med upp till. <laughs> Fricka stuff då. Det var som en för imponerande Jag har på dra bara den står där när, när Gunnar eh Flick förlora. Ja. Så honom och så sa jag att eh, om vi någonsin ses någon så får vi minna om att jag erbjuder det på pepparna. Ja men det såg alltså, jag. skickade skickar han, eh, han tillbaka en bild. När jag sitter i Lennansviten och, och, och, och spelar på, på pianot. Jag känner att jag tvungen att inte att det eh, är schysst, men det där var inte, var inte det. Det inte Lemos, jag... han hade jag råd. Det var den som kostade 25, ja. 25 000 kronor, Vi kollade ju upp ja, på det här när vi kände ja. upp lite bittare, att alltid få det minsta rummet. Så. Ja, uh, <laughs> 25 000 kronor. Vad ingår det då? Ja, alltså, med vi... flyg så, så så, så. Och så är det att det kommer in en, en uh, Yoko Ono-kopia. <laughs> en alltså, Ono-kopia. <laughs> och inte i inte nutid, utan en Yoko Ono typ ja. -8. Ja, var bilden jag skickade. Väl, så här. Så här ser det ut i sviten. Ja. Är... Jag vet inte vad jag tror ska det här. 25 000. Vi går, går med upp till 30 <laughs> 35 kan man ha en liten låt i polisen ja, Vi, vi kommer med upp till 30. säger ja, Vi måste bara 25. Ja. Ja. <laughs> Men vi ska ha den. Ja. Vi ska ha <laughs> den. Ja. Lägg till 5000 extra. För sakens Men vad gjorde ni i Berlin? Och du var ju på detta berätta från den här tiden. Och vi gjorde vi vi eh jag som man gör man går runt och men det coolaste det var ju ändå på på lördagen så var det på ett, äh, en bar. Då hade de sån med, med, med och det är en cool bar på kvällarna där. Nej på på dagen. På, dagen. På, dagen. På, dagen. på dagen. tidigt Slutade vi, med okay. vi håller från vi 6:00. Eh jag såna typ jag längst inne i Men men är äckligt bra så var jag. Alla hängde där, liksom. Mm. Som då, på... spelade på den där. Var det en minifestival, eller var det... Nej, men det, var, det var två dagar, var två, Nej, men som, som garagebild, fast fyra, äh, fast det bara var ikväll. Så det var ju jättetrevligt. Men, men de var ju det är bättre på, på garagebild där de striktade liksom med, med tiderna. Mm. Så nu var det första bandet eller första kvällen var det slut, halv två. Andra kvällen var slut två. Rysare. Ja. Var det efterfäst också? Ja, ja, det var efterfäst. Sålde de det. Mm, ja, får Jag den där? Det var i riktigt vikt att de sålde, sålde över på något ställe. Ge mm. efter. <gälso> jo, jo, men det är väl heter det. Jag, han, han, han, han frågade bara sist när ni morgon har frågat om hur han har beslutat på, på lördagen. Ja, vi tar en liten. Då kommer det en stor, en sån här, här halvlitel. Då, då var det ju en gefer. Fast det smakar inte så jäkla illa den här gången faktiskt. Som du brukar göra. Vad gjorde? Det <laughs> Bättre i Berlin. Mm. Mm. Nej. Men... Uh... Det, är, det, är liksom, det är en är här följningbilden jag tycker. För det är faktiskt så här, hur pikar där. Ja ja. Det är liksom, jo, men... det är absolut på topp ja, ja, ja, sen kan ja, ja. det bara störta för... man, man är exakt på topp liksom det går inte att stiga när mer. Men jag tänkte att när du skjuter upp en pip eller ja, där ja. och, och precis när den är högst upp innan den börjar. Var det du ja. som tog kortet? Ja. Det... Ja. Bra bra mm. Eller Var det du? Nej. Ja, ja. <laughs> och det var säkert sista näven i luften också lite sen. Vad som jag då var det Då var det. Var det. Tunga, då? Var det. Ner. Ner. Jag var det ja, det är faktiskt ja. det. Man kanske stod och höll så här. Och sista där... var bara Det gick lite åt, liten liten liten liten. fort. För jag, jag, jag, det stod ju ganska nära så kanske jag tog lite bilder. Vad gjorde du då? Kanske. <laughs> och så var, var, var det borta. Och så gick jag, och jag längst in där, alltså, där man går ut på gården. Och satt på någon, någon, någon ja, jag där. Jag, jag, jag, jag, jag trodde att det, ja. att, att det var bara... Nej, men <går> att, att det var någonting med höjd, med höjd skillnad eller något sådär. Men jag, jag måste bara få andas någon så, så kommer jag tillbaka. Ja. <går> ja. Just det, och, för det var i andra år vi var där. Och vad heter det? Och så kom till Tore sen på, på natten så. Ja, det var ju då jag var med Ja. Och då kom man hem på natten. Vad sa du? Vad sa du? Nej men jag vet inte. Det, handlade, det handlade, vad var du han var på någon, på någon det så, det. brasiliansk bar. Just det, och sedan stod jag in på, på, på den lilla bakkapen och kände bättre mot vad som träffade den, där det var de riktiga varorna. Han på det här och det kan jag tänka Gick in på en puff, på en han alltså, på berättade och väg kommer på ett annat ställe. Men nu är han bestämt för handen i år. Vad Nu har han bestämt sig för handen i år. Det ja, de, de gjorde han de de på Liverpool också när vi på här, och... Eller på det att skåla. Ja. Mm. Det är bra Ja, men Det, det är ju ganska... Lite är om man nu. på väderlexrapporten och så till sport matchen var på söndag och så var det fel alls. Du är bäst i matchen på söndag är uh. också. Okay. Oj var ni släp Så sånta? Har du? Vad säger det? För man är liksom en belöning när man kom hem och Ja, oj var ni släpp. Jag tror oj var ni släp bena efter det. det så... Så, så det var liksom så här, innan man gick det är kul för så mm. mm. en bra start himla mm. ja, måste snacka snacka om vad heter det mm. sån här filur i någon pilsnerfilm hur <här> men så ja, men åsen är <här> <här> <här> så klabbad vi vi vatten. Åsa och åsen är så jäkligt bra sätt. jag ska stå med nu där, och så, så släpar jag. jag måste se jättetrött ut då får vi en belöning Snacka om win-win. En trippel win-win-win-situation. Ja, du näser nässig! Nu tror du nu! Säger du till John? För det är han Men Men vad som var gärna? Vem var som var sickan där? Och måste göra det. Och så är det som inte klammar. Lux för dig. Ja, då är det en Tackar. Det gott Det ser ju gott ut. Det var det. Men det är en Men var det du det som knäckte? Det är det. Ja. Som knäckte båda. De öppnade franska Jägers Ja, det var en väl... kanon jag, jag ska inte skylla allting för jag ser det. Jon tänkte ska inte alla ära. Nej. Jo så. Men det var tus <skratt> <skratt> pojkar. Var var det fint fin mm. liten nu. Mm. sen åkte vi sen har vi till Monnelia som ligger några på några milar och så har vi Camon ligger bara ett par mil från Kena och det var, det var skit det var en jättefin stad och, och e, jätteliten men det e, fanns mycket barer bra restauranger och, bra pis ni som gillar att de har mycket public beach det som mm. ungefär som min mm. alltså, så får det bara ni hem med de var kvar? så så ja de åkte till sedan i två veckor det var då vi åkte till och någon packning kamondi och mix mycket med tal från så så den Det var vis vi var i Danmark Så var vi på hotell Då serverade de ju snaps till På frukost Ja, det ja, var fint Jag har aldrig varit med ja, det var det en gammeldansk Vad eh, heter det där äckliga Som Ja, Skålborg Allborg var det också Och Färmöt eller något sånt Tre. Jag tog en gammeldansk Det ja, var fint, på morgon så halv eller lite. Ja. Två kanske bättre. Men ja, danskarna. Men det var, ska det. Jag var i, i köln i somras, för då var det var de ofta något, något moserande. De stod i sinkret i mm. Det Nu trevligt, det är Tyskarna. Det ja, var vi sen var vi kärnen med, med familjen. Det är lapp ja. det på de något Där hade de också. Måbil till frukost. Men hur är den Snisstären den ölen med? Franska? med ja, Det blir samma. Det är det samma skulle jag säga. Ja, hjälper... Samma har ja, ja, men det är ju nöja det kan ju få att det får ju slaget precis. Det är perfekt så är, är du, är du i Frankrike? drink, i Nej, men det kan det där de där smaksötta de här gylladorarna eller, något, eller, något, eller något. Har de IPA sånt. Nej, jävla, <laughs> jävla, jävla gott. Starkt gott. <laughs> ja, jävla det gott. Brun. Jag menar brun, var här ska <laughs> Apa. Nej, IPA smakar apa. Apa, det är ju American Pillow. Ja, vi, vi, ja, vi, vi började. Vi tog fram en bokstav och så vi prata om saker som löper i bokstaven. Nu kommer jag inte ihåg vilka. vilka det går hela men om, jag, om du tänker på en bok, eller om du räknar i huvudet så säger jag stopp. Stopp. T. T. Det har vi inte haft. Börjar du nu? Ja, jag undrar på. Tia får en ny in <tänkerning> på Tangerines. Och pratar om tulis. Ja, ja, ja. Tulis och Tangerines. Han skulle vara det här egentligen. Det hade varit Tia. Det var det första du tänkte på i början. Vadå? Tangerines. Jag tänkte både tulis och Tangerines. Ja, det är bra. Jag tänkte på drycken. <tänkerning> Tequila. Te. Tequila. Eller the, som någon skriver här. kaffe och the. Tyskloft. Du är ju du är en gammal tysk. Yeah. Skrev du i tyskland när du jobbade? Ja. Var du en tysk medborgare? Nej. jag var ju före EU. Nej, ej, nej, Nej, men man fick skrivas ut. Utat. Jag skrev mig där med. Jag får inte ut Jag var på D-markens tid. Ja, D-marken. Fem kronor från D-marken. Stämmer att du bytte namn namn från, vad heter det? Nätsmakken, kynharken. Jesen. Ja. Är det ditt namn? då? Kyn, kynharken. Tyskland. Ja. ja. Något helt annat. Är det inte VM i Frida ja. snart? Jo, 17 september. 17 ja. september. Det är inte mycket med T där. Nej, mm. fridrott. Jag skulle se ett band. Jag skulle se ett band på T i november. Tangerine Ett tyskt band. Vad sa du? Tangerine Dream. Tangerine Dream, ja. då? Tangerine Dream. Tangerine Dream. <coughs> mm. ja. ska vi se om någonstans. Ja, vad är det? Är den Nalen kanske, eller? Nånting så färre. Det var ingen koll. Det är det syntonier? Nej, men det är ju elektroniskt. De börjar, de börjar med 69, tror jag. De, de är från 69. De börjar med 69. Att alla är döda i originaluppsättningen. <hör> det är skulle man ju kunna... Så har ett nytt också. Jag har det ja, den där i Och de har ju gått som flätas in i varandra liksom. Ja, så jag vi att Ringo Starr och Ponda ska spela en Lennon-låt. Jaså? Någon uh, demo-aktigt som man hitta? Ja. De... Johnny Lennons uh, Grow old with me. Det är som sån Lemmon, spelar det är Double Fantasy. När ska de spela den? Nej, de ska spela in den. Men det har ingenting med te att göra. Nej, <laughs> <laughs> det har tagits. Det är skitsvårt att hitta på ord på, som börjar på de här bokstäverna. <laughs> <hör> hitta ett ord som är på en bokstav. man kan prata om det sedan. Tro, troll var i grupp. Vilken låt hade de? Jimmy Ja. Yeah. Som kuriosa kan jag säga det här. Basisten i Troll. Hon spelar ju sedan med Markolio. När vi såg, såg Markolio i Globet. Jag, Ellen, Martin. Då halva, då halva, vad heter det? Halva Glo Globet skrek, skrek bira, bira, bira och så andra halvan bärs, bärs, bärs. Han skulle komma igen i Han skulle spela i Globo. Ja. var det då på fördomspodden. fördomspodden? ja. Jag vet det är. De pratar med han. Det var han med det. Ja. Ja, det är en journalist som sitter och så istället för att intervjua, så har han fördomar. Mm. Så får de svara på det, liksom. Ja. Mm. det är bra. Den roliga grejer. Men det är ett jävligt bra sätt att få samtal och dö och plocka fram en bok där man ska prata om. Det måste finnas tur på det. Turborg. Ja, Turborg, ja. Vi är i TT, ja. Är det nu öl Eller är det Turborg? TT gjorde de det i veckan tror jag. Freetown, eller? Freetown, TT. Och så var det där Jonny Lennon kommer och Just uh, nah, uh, det. Nej, det är väl, det är väl uh, Tidahål. tidahål. Ökad takt den sista kvarten. Tidahål. Jag tror det var Tidahål har var Ja, oh, jag tror det. Mm. Hette bandet. Vad heter det? är bandet. Hette, uh, uh, twilight Burst. Det är också <laughs> Torgas. Alla, alla band som börjar med det. Det är smittering. Det är det. T. Jag tror det är dags att gå ner och köpa en gitarr till Per. Eller Per som köper en gitarr. Tänk om man skulle komma ner och så skulle det finnas en turkos, Två gips. Då måste du ju till. Upp till kortet bara. Det ska klöda. Jag ser bara ett minne. där och inte ju ingenting med. Ett minne på Facebook för tre år sedan. Tre? Ja, tre ja. Och så även på, på jobbet två åringar. Det var en som frågade. Jag kom på så att vi åpnade och satt att mig. Kan det ge så många bo, hur många bokhyllor vi har i vardagsrummet? Ja, två? Ja. ja. <laughs> bara helt he, he, random. Byker upp. Och gifta man två, A ja, Och så det slut två. Är Nej <laughs> ja. men har vi tömt ut t-t? det tömt ja, Jag ska köpa en förstärkare kanske. Det ska du. Ja, jag har, har just ställt ut i ja, tårna. Jag, jag såg, ja. så tänkte jag, såg jag, jag tänkte jag ha en lite förstärk framme så att jag kan jag spela i tårna. Men, men du ska bara köpa en sån där som jag som heter inte har så, så stor. Av så där. Nej men den det. lilla jag tycker. Eh ja. som det hade i sovrummet. Ja, men, mm. Var det så litet. Det känns inte. Ja, typ typ den som det. kostar 15-16 000 20 000. Ja men den typ den Nej, nivån. det är ju liksom ingen i, i, ingen fräs i... Nej, men det, det ska ju bara svara på i... Mm, så. Mm. Ja, alltså jag kan ju inte... ...dra på fullt på den där. Spelar du inte? Ja, lite grann när jag spelar. Faktiskt. Jag funderar till och med på att ta ner den där. Jag har ju en där, köpte en där du och jag. Ja. Fundera på att ta ner det där, men kan jag, för det kan jag göra ...för det kan ju få... Ett vis, ja, du menar och, sån här... Det... Ja. Eller? ja. Som är... vad, vad köpte från? Ja, jag tror att det aldrig har en... Jag tänkte med effekt... Äh. Effekt, ja. Ah. Nej, men men du har ju lite effekt i, i det ah, Ja, precis. Ja, ja. Och så är det är så jävligt att det inte är rör. Liksom, som ska bli varma glömma, och brömma och sig. Mm. Ja, det är bara att skulle gå förbi och köpa någonting härnere eller nåt? Ja, jag tror kolla först härnere och sedan gå till ja, på oh. Forsan eller något. Kanske. Måste köpa. Mm. Just, jag köpa? Stå inte. Men ju, jag behöver en vad heter en sån stemmar som man sätter på minnixande på gitarren. – Ja, vi kan gå. Man kan gå till, till Forsan. Kanske vi gå härnere? Skulle kolla. i... – vi gå och kolla? ska ni köpa? Jag, köp, köp. köp. Kan, kan, jag gå, kan jag gå till... Om jag inte hittar det kan jag gå till fåsar. Ja. Sen ska jag gå köpa en och gasol. Ja, bra att alltså Köpa åtta säckar så jag brukar jag göra en gång per år. Så det är så jävla jobbigt att bära upp så det känns lugnt. Och då kan det får ju samtidigt att Ja, då den. Ja, mycket bra. bra bra. Vi, vi, vi tömde det också. Vad Ja. <laughs> Hejdå. Vi säger så. Tja. Tja.